kontran oaztu zen okerraizdeak buruan aspertuko aizlenako laguntenek inguruan nire asmoak ez gomen ez brueta eta ez zankan zora garria ez zalda bide gorrian ez dute gina aspaldi gaitzeko meta meta hartaran oani izan arren turmaleta bide lausa murberdina baino nahiak Tora garría ez alda, bide gorrian hasta alcantz Ordokian ere beti, nabilela maldak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 Bide gorrian astaltza, bide gorritik irten da. Eta bide gorritik irratzaioa albiste latz batekin hasi dugu. Izan ere gaur txirrendulari bat, Irene bisis-bisi elkarteko kidea, hilda istripo batean. Bera bidean sijoan, bere bidean bizikletaz, Bilbon ohi zuen bezala, kamio batek jo, zapaldu eta hil egin du. Gaurko saioa berari eskaini nahi diogu, ireneri, eta bilbo eta bizikletak izango ditugu izpide gaurkoan. Gaurpideri gabe aztalka, gaurpideri gabe aztalka, galgari gabe aztalka, kateri gabe aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda. Tariba la, assesagunez beteta, karreta taberna, arroza zaidan arrena, bertu ezinean zuko gogoa. Bai, gaurkoan gogoa iren irenerengan jarri dugu, goizean goiz jakin dugu istripurren berri eta egun guztian zutan pasa dugu. Letxe charra uz nola den oraindik horrelakoak gertatzea eta Bilbon bisikletaz ibiltzen zalenean babakizu zer dagoen. Autoentzako diseinatutako hiri bat eta gerota bisileta gehiago ikusten diena arren, ez dago biziletazago nekoa leku ibilbide eta normatiba. Horregatik, gaur bertan biziz bizi elkartearekin jarri gara harremanetan, eta biharko deitu dituzten deialdi gain, ba solazaldi bat izango dugu gaurkoan, ba bilbo eta bizikletak izpide hartuta. Dagoeneko, gure estudietara heldu da Rafa ere. Arratzaldeon, Rafa? Arratzaldeon bai. Bixiz bizi elkartea, aurkeztu guzu lehen bizi? Baina, bueno, biziz bizi da, ja, hogeita, urte, piko urte egon dana elkarte bat, nolabait, hiri txirindulariok egiten duguna, Eta espaldi egon gara, ba, ba, gure aldarrik apenak eta gure martzak egiten, eta gure gauzak ez da, asko gara, eta, eta ja esperientzia handikoak gara bai. Asko gara, e, urte asko, e, zen bada asko kasuanetan? Bueno, asko geita piko urte, ez dakiz zehatz, baina geita bo zinguru e, e, e, beteko ditugu jala izten, bai. Eta jende aldetik, zen bazki ditu biziz-bizi bizi bezalako, Iri txin elkarte batek? Iri bat edo izaten dugu momentu eta oso aktibo ibiltzen garen hori edo, ba, hogeita mar pertsona edo hibiltzen gara ba, maiz, ez da, aztero. Eta kolpe elatze izango zen gaurko albistea jasotzea? bai. E, izan genuen bat, orain dela iruspala urte, jarri genuen bisikleta zuri bat, torre granbia ondoan. Eta, bueno, al, beti izan dugu, arriskua da gola, arriskua da gola, eskatu dugu galetzean haimat aldiz, ba bizikleta mai bat antolatu behar zutela. E, ez digutekasurik egiten horretan, e, gauzak euren moduane antolatu nahi duztela. Eta, bueno, bazdakin nik e, berriro gertatu da, Berri oso latza da, ez da guk ez, ez esateagatik, baizik eta, bueno, ez dakit nik, azken finean hori zuk esan duzun bezala. E, iria dago prestauta hori kotxentzako, e, e, antolatzen diren urriak ere, ba, kotxentzakoak dira, e, dana dago ran, eta azken finean, ba, gu, bagul gara, e, e, zera horretan, ez da? Berme bertan jarri dituzte neurri batzuk esate baterako, ba esan zuten, bueno, orain dela ja 3 irur, urte, 3 urte udalak onartu zuen 30 e, kilometro duko izan behar zelaze hiri bat eta ez zuten bete eta orain e, bueno erabaki dute zonalde batzuetan edo kale batzuetan jarriko dituztela abiadura hori, baina egongo direla baitare kale arinak eta kale ariñak dira betikoak, e, bergoita mar kilometro, eta ma, geienez, geienetan ba, pasatu egiten da biadura hori. Iztripu hau gertatu da horretan, da, gertatu da autonomia kalean, autonomia kala, kalea ez da, bueno, bergoita marrutuko da, eta, eta bueno, kotxeak juten dira hori baino asko ze askarragoa. Aspaldiko aldarrikapena da, hirian eh, uneko hogita mar kilometroko abiadura murriztea, esan duzu, eh, errepide zati batutan bientzatekin da, higerri du hori txirrendulariak, aldaketa hori esparru txikiak badira ere higerri da aldaketa? Ez, es, gehi esan ez. orain dela gutxi agertu da komunikabideetan udalak esan duela bajo ikusi dugu, motel duela, trafikoa... Ta. Izum, tonero, multa gutxiago jartzen ditugula, gulat, ez da egia. E, e, kale motelduak, beti, beti izan dira motelduak. Baude kale batzuk, nono gaitamar baino gutxiago ibili behar duzula, bai kotzeek, bai bizikletek, e, eta beti egon dira kale ariñak. Eta kale ariñak dira ogei e, berro gaitamar e, kilometrokoak orain, eta jarraitzen dira kale ariñak izaten eta hori da arriskua. Azkenfinean ezin bizikleta batek baldin badu eskubidea leku guztietatik ibiltzeko eta bada ibilgai bat beste guztiak bezala, zergatik e, baztertu nahi gitzte, nahi gitzte kale hoietatik kaleari horietatik ere. Azken Azkenfinean dira guk erabiltzen ditugunak, gehiak, joaien bat. Olantze dago estudioan ere bizis bizilkarteko beste kide bat, Karioka, Arrataldeón. Arrataldeón Karioka. Arratzalde hon, entzuten da? Bai, bai ondo, entzuten vale. da, bai. E, komentatzen harri ginen hemen Rafarekin, ba, aspaldiko aldarrikapena dala uneko geita marreko hori, baina, e, egunotan, e, bilbo eta bisikleta entzutean, entzuten dugun bakarra da, ba, bisikleta elektriko batzuk jarri dituztela, autotxokiak balira bezala, eta sekulako demanda dagoela. E, Bizikleta sale zaretenok, egunerokoan, bilbon, gure irian, bisikleta sale zaretenok, nola ikusen dituzue propaganda ekintza hauek. Pues propaganda hau e, Bilboko udaletxeko handi beste handik eri bat dala uste dugu, uste dot eta hori e, nolabait esatea da etxe akasten teaatutik eta ez betik. Holako bizikleta batzuk jartzeko pues ondo dago, ondo dago, baina horrek behar du hezkuntza bat behar, behar du aurretik zerbait egitea, Ez dana egin Bilbon, Bilbon ez da hiri bat, bizikletarako prestatuta dagoenik, Rafa Kasaldu dagoen modure, e, ez, e, ez dago eziketarik, bai e, autoen gidariak, bai peae onesko entzat, bai bizikleta erabiltzen dugu entzat, ez da egin eziketa zerio bat, espazio hori konpartitzeko denun artean, era, E, amable, edo era zibiko batean, orduan hemen bakotxak egiten daun nahi duena. Nortzuk dira horre perjudikatuak, pues bueno, oinezkoak eta guk. Bilbo, e, apostu handia du kotxearen alde, jarraitzen du kotxearen alde azpostatzen eta velocitatearen alde. Eta hori, sartzen e, ez badieta, e, buruan sartzen ez badieten bitartean, ez da lortuko ezer, ez da lortuko Iizatea hiri e, e, sosteniibilea. Bai e, oso zaila da joatea Bilbotik Bilboko bi, kaletatik bizikletan, orain propaganda handia dago e, bai hoge oketa kale, kalekoena hori e, gezurra da. Gu abiltzen dituen kale gehienak berrogeeta hamarrekoa diraz, Eta zati batzuetan, ogeta amardago, bai, kastola, eskola, daguelako tarte horretan, baina ez dozati txikitsua dira, edo zubia, bueno, zubietan ere berrogeta amarrekoa da velocitatea, gejegilea da. Eta ez du harintzen bilboko trafikoa neurri hori, eta gainera arriskoan jartzen du, ez bakarrik bizikletan erabiltze, erabiltzen dituguno no kaletatik, baizeketa... E, Oinezko entzako bebai, momentu baten, ome baten eh, bate pelota jausten eh, joaten dala, kaltsa dara eta dala, ez da bardiña eh, frenadaren luzapena, berrogeta marrean joanda edo geta marrean joanda. Bestalde batetik, elektrikoak, bueno, egin aproba bat, bisikleta apur batxuekin, on edo zer egin dauen, pues, uste du proiektuak eskutik eh, joan zitsaela, egin dute proiektu bat, gazteak, entretir duteko, eta oso ondo, nik ambazai urtekin gauza beragin nuen, niri oso ondo eruditzen zait, gazteak bizikletako erabiltzea. doanik, eta kriston belozidade hartzen da, ojolaztu aldot, paseo bat emongaldot bilbozotik, pues ederto, baina desde logo, bizikleta hoiekin ez duen alortzen da, jendea bizikletak erabiltzea eguneko e, garraio, garraio bide bezala. Ez da daudelako, zu baldin bazoaz, inora bizikleta bat hartzea, ez da zutopaten, orain joan naz, Zagalda korazonera, korazon de mariara. Bategoan, eta nira aurrekoak hartu dau. Ez dagoz. Orain egon parke ondoan, ez da egon bizikleta bat eres. Egon naz e, deustun, ez da egon bizikleta bat eres. Non daude bizikletak? Bai, badaude, bizikleta oiekin ere, e, egiten dira, da, trampa batzuk edo. Orain, e, bertu saio batean egongo bagina bezala, e, ariketa bat jarriko dizuet. Uh, uh. E... Niri gaur e, egindudan ibilbide bat. Demagun 2 de mailo kalean zaudetela eta kafe anantzokira joan behar duzuela. Zur rafa izango zara kasunetan e, bizikletas ibilbide hori egingo duena. Eta zuk arioka e, kasunetan nago hasila edo dudaulttzena. da zenbat, Nondik joan aztertuta, zenbat infrakzio egiten dituen. Zer horreta ere emintzatu balko gara. Bizikleta ipatu eta e, lehenengo itza multa da. E, Rafa, zurea daitza. itza, nondi joango zinateke? Jarri duzun, jarri duzun ebilbidea oso horresa da, eta ez du inoan gara zurek izaten. <gülüyor> duzu 2 de maio berantza, gero hartzen duzu e, apurba gorantza, gero bailen berantza, eta gero nabarra goitik, eta hortik e, momentu baten eltzen zaraia... Ya... Zera, eh, kafeant zokira, Nondik? La Barratik eh zirkularrerasoaz. eta hortik ere, bueno, badauka Gran Viara, esta? Bai, Gran Vía, eta. Vale, tal. Ardesa que es una iasuuri, dala. Pero tunaletillo anda, dite que doxienda, dite joan, joan eh, eske. Bueno, hor hor badago, hor badago debate interesgarri bat. Se normalian esa, hori, eh arabak du eh españolitik ezin dela jun. Baina egi da, badago sonalde pe eh, oñezkantzako sonalde batzuk. Eta hor, Bilboko Arauak esaten du, joan gaitezkela. Motel, jendearen e, abiaduraz, Eta kriston jenderi baldin badago, ugar jaitzi behar duzu bi sekletatik, baina, porze, zentzu, e, ama komu zentzu, abesterik ez. Baina, joan daitekela. Bal. Gero, nola guruzatzen duzu, albia jardinak? Ba, Baitare, ba, epaite, epaite gena aurre, e, aurren hori horra dago beste zonalde peatonal bat. Vale, eta gero, eh, kontrako norabidean datoz kotxa, kafe kafeantzokian horretik? Eze, kontrako eh, antzokitik eh, kontrako norabidean datoz, ah, berriro espaloitik joan behar duzu? Baliteke, baina bertan dago, egon vale. jaiz, jaiz daiteketa zi aparkatzea aparkatzeko edo lekua diatzen. Se, egon badago eh hor da, badago aparkalekuat, ba, baina, ba, baina zuk esaten zu zurea da. Aber, hongo ara mamillera. Sta, osea, va desate baterako. Hartzen baduzu horre Hernani Kaletik esate baterako eta berantsa jo duzu eta harria gara jo nai duzu, ezta? Bai. Zer egin behar du bisekleta bateko? A, eman behar du, buelta osoa... Kotxe bat bailitzan. Ko, hori da. A, eman behar du, zanantotzubira nio, eta gero merkatuaren aurreti jun, eta gero hartu zera hori guztie. Hala, klaro, guru zatu alda eh, Mercedes, Mercedesetako zubila eta, eta, eta nola inbostu eh, ibilbide handi bat. Eta zintarritit joan, tranbia eta errekan aldetik sintarri edo espaloia handi badago, arriaga plaza Arrega plazatik, zait, e, beti oinezko logikan egiten dituzun ibilbideak, gaur egun, bisikleta eukin behar du, kotxearen e, logika bat, Orira. eta kilometro pilo bat egiteko, hankak gogoa eta, eta denbora. Eta genditu behar duzu e, guztietan, itxaron behar duzu kotxeak bezala, Ez dago eh, gelditzeko ungunerik, eta iztripua gertatu da horregatik, oso neurri errasa da, izango litzateke, bakotzeen aurrean gune bat jartzea. Eta hor jartzen dira bizikletak, orduan kotzeek ikusten dituzte bizikletak, eta ez daukatea arazorik ikusteko mugitu dela, edo eh, eskerrara junda, edo eskumara jundela, ez dakiz er, hor badaude aurrean ikuste dituzte. Gaur gertatutakoa izan da horregatik. Ez dagoelako gunerik gu aurrean egoteko. Gelditzen gara kotzeen artean, harrapatuta, eta kotxek ez gaituzte ikusten, hori izaten dute. En fina, niztripua korrelatibira, kotxek petsaten dute, kotxe modura. Eta kotxe modura da, zein da, bandiak. gutxikiak gara, eta bajuak eta zakizetan, eta ez gaituzte ikusten. Hordun, karo, ez dago pentsatuta, ez, ezke oitu behar gara, entzonduk e, gaur e, guizien, izien norbaiti ezta. Eh? Ezke oitu behar gara izi, txirindulariak, eta kotxe ne. dune, oitu behar elkarrekin, ostia, holk, oitu. Ni dara matzat, berroi urte bizikleta zibiltzen, eta ez dakizen bat denpora beharko du ohitutzeko Gu oituta gaudeak otzeekin. Baina, otzeek ez gaituzte ikusten, ez dute gutazpentsatzen. Hori aldatu beharra dago. Baina multak, momentuz, bizikletai bakarri planteatu zeizkie? Bueno, etortzen dira batzuk bai. bai baina, bueno, gero multak planteatzen dira, erabatera neko ilogikoak. Ez da bardiña. Eta multa planteatzea orain dagozelako ez dakizen batumeka e, espaloitik hori aurreikusi egin behar da. Osea, udalak planteatzen dituenean ez dakizen batzumea bisekletak erostea au, aurreko bisekletaekin ez dakigu zer egin duten, kubara bialdu dituzten edo badaukatela chatarreroan, ez dakigu Eta diru hori, bisikleta hoiek kriston dirutza kostatzen dut, eta hori pagatzen dugu zu denok, hori gure zergatik ataratzen diraz. Eta ez bakarri bizikleta, euren e, mantenimentua ere, e, bizikleten mantenimentuan dirutza bada, eta diru hori gehu pagatzen dugu, bilbotarrok. Eta udaletzeak ez duena pentsatzen da, bisikleta horiek jartzen baditu, bizikleta horiek jartzen baditu, e, E, prestatuta ez dagoen hiri batean gerta litekena da e, azerat biltzea. espaloitik ibiltzea. espaloitik ibiltzea zenin neura jaago europaga eta ez bizitza galtzea. Taleku batzuetatik esaten dizut tanik egunero erabiltzen du urtetan kurtetan kedaramat. Bizikletak erabiltzen Milton, ta oraindik, orain sartzen orain, das espaloi batzuetan zergaitik bildurra daukadalako delako. Eta hainbat hainbateko zergaitik jendeak galdetzen dizu bizikleta esaten zunean, "Aba, ni bete bizikleta joaten naz." Eta zara bildurtzen, klara bildurtzen, azela. Ze, hau da, la selba askotan, zer gertatzen da. Berdin da, kotxe batek, bat pasatzea, elo nip zemaforobat pasatzea, nire behikulok, ama bost, askoz jota, hogei kilo pizatzen dau. Kotxe batek, gitzien ez, uste dute txikienako je, twingo, eta hoiek mila kilo, bestea milak eta bosteun, hortigora? Hortigora? eta bardiña da, olako pisu bateko vehikuloak egin, egin aldauen e, egin sortu dagoen iztripua neurea baino que non me cuenten historias, joder e, kasi, oza, pentsatu behar dugu logika bategas, bilbon ez dute nahi nolako politikarik egin, bizikletarekin nahi dute orain bai hori pini laster autozkundidatoz eta listo, punto pelota eta bestea da guazen eh, argazka egitera eta zara zarregle, bide gorriak ere diraz inpresentableak. Horretan, sartu nahi nuen, piskabat e, e, bueno, bide gorria izan da historikokit, txerrendulari zalek e, aldarrikatu duten e, bueno, bide bat edo regulateko modu bat baina ikusten dugu e, biziz-bizik urteat dara matala, getxo eta bilbo harteko bide hori aldarrikatzen edo e, gauzatu dain eskaten nola dago orain gaur egun gure mapa eta gure errebindikazioen taula. Ba mapa ez dago mapari, ez dago zarerik. Da, daude esati txikiak, baina elkarturik elka, el ez, orduan zuzuten zara nola bide gorri batetik eta maitu egiten da. Eta non hartu behar duzu edo ez paloia, edo kaltzada. Eta hori da, e, ostopoak eta arazoak emaz nintzuna. E, Momentu honetan, esati <coughs> horiek eta jaspalditakoak, eh, egon ginen... E, e, Luzaro egon gara hori eskatzen ez eta ezaten hola izare oinarrizko zare bat osatu behar zala baina odalak ez du hori egin nahi edo ez du hori egin behintzat, ezta? Oza, egin du, bat bat egingo dugulan bat hemen eta jarriko dugu bidegorre txiki bat edo egingo dugulan bat hemen eta ez dugo egingo ez dugu jarriko, segun norka egiten duen, ze departamentuak egiten duen, batzutan jartzen dute, beste batzutan ez baina, e, nola egondan e, e, e, gorakada, e, oso txikia da, ikuste zina Hordun e? gaur egun ez dago nola baita esateko ba, modu bat bizikleta zibiltzeko bidegorritik. Horain zer egin dute, ba, Ja bidegorriak ez ditu erabiliko. Ez da, esan dute, orain jarriko ditugu bilbo eh, hogeitan marrekoa eta eh, kale guztietatik biliko saletea azorik gabe. Ez dugu beste azpiegitura gehiagorik egin behar, bai? baina ez da egia. O sea, badaude kale batzuk, non, pertsona batek eh, kariokak esan duen bezala eta hori naiz eta urte askotan idili, jende askok esaten du, jende pillok esaten du, beldur dela kaltzaran ibiltzeko zenbait lekutan. Kale oso moteldua galdin bada, baina bueno, ez da gara baina kale askotan ezin zara, ez pasara oso trebea edo oituta e, hortik bizikletaz ibiltzeko gauza. Eta adin txikikoak adibidez, eh, bueno. kondenatzen ari gara Ez atera atera, bizikletan eh eh ba, eskola batetik bestera, etsera, ez bizikleta hartsera gonbidatzen ari gara, ze adin txikikoak errepidera eh, botatzea, ba Uztuneko politika au dela. Ba, mere dago, za tx, eh, adin txikiko jendiak ezin, eh, bueno, dago kaletik kaltzadan ibiltzea arrisko handia da. O, horretarako, oza, adin gazteizen eta beste hirietan gertatzen den bezala, horretarako eskuntza bat egon behar da horretik, eta eskuntza hori udalak ez du egin. Eta antxadan ez, ez du asmorik, azmorik, azmorik dauko egiteko proiektu handikeri hoiek Bizikletak ez daki zenotakoa jarri eta gero saldu mundu osoan. Baina behar dena iria behar denak, eta eta eudaletxak gurekin egon da. Eta badaki, zer dagoen, baina ez interesatzen. Ez interesatzen. Beste gaztaizen, e, donostian, beste politika bat jarraitu da, alda. jarraitu egin da. Eta bizikleta horrela funtzionatzen dagoen, Zer gertatzen da gipuzkoan, gipuzkoan. E, a... E, E, bide generala, bide e, lengo bide generala. Bi karrilekoa zanean, ebaki da, bat, karril bat, kotzen eta bestea bisikleten txako. Hemen, bizkaian, zorrozan, egin dute, semaforo bat, eta jarraitzen dute zorrozati, que barakaldoraino, bi karrileko kaltzada da. Da guenian autopista, eta jendekeinak autopista tidoia. Hor, bisikleta zoaz, venga, pozitira eta la kaltzada izabeseken pueda. Bilbo, eta bilbo zoan, Kale batzuk jarri dituzeko eta mar, ni golaindik, deakin nahiko nuke hor zeintzuk, ni badakit, batzu zeintzu dira. Baina beste batzuk egia ezan, ez dakit, ez du jartzen, ez dago markatuta, markatuta daudena dira berrogeta amarrekoa. Eta gustatuko jaten, kesta bat egitea, ia, ia gidari guztia eta ni gidari naiz, ni kotxak ere erabiltzen dut, bilbotik alik eta itzien, baina batxutan erabili behar izan dut, eta ez dakit beretan, Zekaletan erabili, e, egon behar nazo geta marrean, orduan zeregiten dut, geta marrean joan guztietan. E, Obarioetan jartzen zaidalako, horrela esan da. Azuntua da, ez da lan naikoa. Ez da lan naikoa egindutena, gainera bide, oza, autonomia, autonomia da, Benetan, La Selva, Oiana da autonomia. E, Sabino Arana, Ollana. E, Zeran da deustukua, e, lendakari agirre, Oiana. Ez que, herri bera kalera, bebai. Oian nada. Ez que, Bilbo zoa oian nada, eta, o, aziko naz, o, ez que, luzatu al naz, e, gaba zoa, esaten. Eta ez da hori, egia da, ez dago, ez da zula ikuste, benetan, oza, Interesa, benetazko interesa, eta bueno, bagoazen, hau hondo egitera, eta denok daukaguz gure erruak, eta lehen da bizikoan ez, ez, ez gara izango kristonak, beharko dugu denbora, e, baina ez da ikusten, e, e, jarrera hori ez da ikusten e, udaletxe partetik. Aipatu duzu e, gazteiz, e, bai. ere bai, iruñan ere badiludia espalde honetan e, bai, eh herri mugimendu potente badaukalako hiri txirrendularitzak eta badirudi eh aldesarrean eta inguruan eh leku ziklabe batzuk egiteko asmoa dagoela. badago zuen aldetik ere bizi elkarte bezala beste elkarte batzuekin kalapi eta harremanetan saudete. Zein da gaur egun e, mm, tejido asociativo esango genuke bizikleta eta hirien artean. Oso handia eta oso izkorra da. Eh? Estatu maia badago konbizi federazioa te do, non zen, garen guztiok, eta arreman osoztua eta itua daukagu guztion artean gu, e, zea, itsegiteko, estabelatzeko, zen urrea hartzen diren, eta guzti hori Hori oso koordinatuta gaude. Eta horregatik badakigu, azken amar, amabi, amabo surtean guetan, E, aurreraka da bat, handia bat izan gela e, beste hirietan, esate baterako Donostia eta, eta Azteizen, baina baita ere Zaragozan edo Valentzian edo beste leku askotan, Sevillan eta beste leku askotan. Eta hemen Bilboen berdin gaude. Azken, amagoz urtetan ez da, kasi-kasi eserrez egin, baina kasi esango nuke eserrez egin. Zeba zeuden olagailan batzuk aurre ikusita eta horiek ere ez dituzte bete. Zate baterako benia Montevideo zorozara junten, juten dana, hor bide gorri bat zegoen, lanetan ez dute bete. Jarri dituzte zer, arbola batzuk eta espaloi apurra zabalago bat. Bueno, paziatzeko, oinezkoentzako ondo, baina kotxeentzako entzako badago lekurik, biziklete entzako ez, ezta? eta hor hartu baita bizikleta eta jun zaitez bo, sukosatzen den berroita kilometro orduko kale horreta ea egiten duzun, ez hori ezin, ezin dugu egin. Eta berri hori esango dizu, hiria dago pentsauta kotxe entzako, kale harinetan zer dago semaforoak eza, semafora pentsatuta dago kotxe koiek harin juteko. Eta hain zuzen ere, ateratzen dira semaforo batetik, hurrengoa e, harrapatzeko arrapa, berde ezta, Eta gero bigarren bi, bi, bi eskuko edo bigarren Maiako kaleak, bueno, hoy semáforo batean gurutzatzen bada beste beste batekin, beste arimo, horrek horrek horrek txalonbe hartuzu pilloa berde jarzeko. Oñazkoentzako ere bai. Horregatik Bilbon ere bai, oinezko askok gurutzatu egiten dute korriz. Ta horretaz ez da aite egiten asko. Baina horrek ere esaten du iridea ez da ola pentsatuta Eh, oinezkan txako edo Iriaren el ritmoan no, olabait claro. eh, Kotxean logikan dago Badaude, badaude semaforo batzuk no? gu, Oinezko bezala jartzen gara hor Eta itxaron behar dugu Bi minutu tardi, iru minutu, lau minutu Zein da hor Jabe kotxea. Eh, Ilero egin izan dituzue ileko azken oztegunetan eh, masa kritika delako ma, bisikleta konzentrazioa edo, hori beste hiri batzuetan ere egiten da eta leku batzutan sekulako indarra hartzen ari da gainela eh, zein da Bilbon gaur egun ze aldarrikatzen da ostegun horietan eta zein bat jende batzen zarete normalean bueno, azteko eh, gu ez dugu antolatzen masa kritikoa masa kritikoa berez antolatzen da eta pues, normalean jendea, badakigun hon konbokatzen da, eta gu e, apoio egiten dugu masa kritikoari, eh? baina ez dugu antolatzen. Orban, Bilbon nahiko flojoa da. Orain dela igual zazpi urte dut horrela, e, indarra hondi hartu zuen, eta bueno, pues, parte hartzen zuen jende asko, baina gaur egunean nahiko flojo da Bil. Benetan igual... Eh, ez dago igual kontzintzase, gero, eta jende gehiago ikusten dozu eh, bisikletara biltzen garra jo bide bezala, es, Bilbon. Baina, gero, masakritikoan ez da isladatzen Dagoen reflujo hori, es, ez? ez da isladatzen. Ez dauko Madriden, edo Bartzelonan, edo kanpoko hiri batzuetan dauko ngarrakazta hori. Bueno, eh, baina, klaro, gure eskoetan ez dago gu, bai, laguntza moten dut eta joaten gara, baina hori e, sortu behar da berez, ez da gauza bat gu, e, sortu behar duguna, horrekin nahi dugun nahi dena lortu da, jendeak mm, konzintzatzea, ze usa, nola lortu iriak e, irian trafikoa alazaitzea eta irian ibiltzea bizikletaz, baina ez da herreza bilbo baten, ez da herreza. gara egunak aldatzen hasiera baten goztiraletan izan zan, orain goztegunetan baina ez da kalatzen. Ordea getxorako eh, errepide hori, bideogorri hori reklamatzen dugunetan, bajuten gara edo biltzen gara irun laurun pertsona askotan. Hori egiten da, hileko eh, azken eh, zapatua, buizean. Bai. Bai? Eta jende asko dator, hain dutzen eroso pasio polita da baita. Eh? Beste, de beste. da. Eta e, e, euskia egiten baduia, izugarria. E, Baina jende biltzen ari gara hor, behin eta berri hori aldarrik atzen, hori reklamatzen, Eta oraindik ere behitu gia urteak dara matzagu eta, eta inongo betekin ikez. Eta e, gaurko egun triste honen ostean, e, biharko Deialdi berezi bat batekin da, zazpiretan, zabino harana eta autonomian, eta gero handik e, sortiretan bukatzeko udaletxaurrean. Egi guzu e, Deialdia? Eta zergatik egin den, gaurkoan? Zergatik egin dugun e, Deialdia? Bueno, pues oso tristea da, olako de jaldiak eta esperdugu jendeazko etortzea, bakarri gertatzea, da olako kasu e, pues, trajikoa gertatzen direnean. E, hau, sorionez, ez da gertatzen gehiagotan, baina nahi da bilbon olakoa gertatzea, eta jendeak ez da kontzintzatzen horretaz. Bueno, pues oso egun triste izan da, eta bueno, pues hor egun behar gara Bihar eta etzi eta egunero gaur e, kide batek e, e, zera, medioekin egoten dan asko, askotan kide bat e, gordean esan dit e. bueno, bueno, zindo berbarik egin ze, ja, ez dauka bateriarik enteratu da estripuaz e, medioak deitu diotelako eta parabarik egon da goizazua jo, baguri guztatuko litzaiguke sarriago parte hartzea Medietan eta gure asmoak eta gure proiektuak eta eza ezagutzeera emotera. Baina antza gertatu behar dira gauza hauke pixka bate an egoteko. Zuk esan bezala de, deia da, eh, autonomia eta sabibinaararen eskinean, hor raste horretan eh, bilhar erharrattzaldeko zazpiretan. Eh, eta gero erojun egingo gara guztike eh, udaletxeeraino eta horregingo dugu konzentrazio iil bat. Deialdia egin ginduzue, bisikletekin joateko eta beltz ez jantzita? Beltz ez hori da. Bisikletekin joateko, bueno, pensatzen ari batzuk etorriko dira la bisikletarik gabe, orduan ikastak itazkenia zeleniko dugun, baina bertan gelituko erazazpietan, bai. Bueno, bisikleta, deialdea ez da bisikletaz joateko, eh? Deialdea azkanean, hori joateko da, baina, bueno, igual bisikletak eramaten badugu, bai, testeguen guru hau bezala edo. Egia da, gaurko albiste triste honek, e, oi handia hundia duela bere ala zabaldu dela, lehenengo e, larri zegoela, gero hile gindela irene, eta e, gogorra da ere, e, zuen elkarteko bazkidea zen, bai. mezkau, beraz txirrendulari oikoa eta, eta kontzientzia duna esango dugu. Hori da, egunerora biltzen zuen pertsona, bat, bizikletara biltzen zuen pertsona bat, bai. Hombre, etzan justu momento netan gure taldean oso sartute, baina berdin da. Osa, gure taldekoa da normait, eta egila da, ez dela hori justu gaur lehenengo eguna sartu dan errepide horretan pertsona bat. baizik eta egunero egiten duen pertsona orduan zagutu. egiten zuen leku hori bilbide hori, e egunero egiten zuen, eta oraindik ere, babaitu zerretatu da. Horren, klaro, e esperientzia du ere, gertaek daki, daki uke hori. Me... Suetako bakoitzak albistea jakinduenean zer, zer pentsatu du, sentitu du? Bani tristezia eta kresto mala hostia. Ze askotanik lanera joaterakoan askotan pentsatzen du, bueno, ni esnaz ikusten baina pues coacha pozendirelako superurbil, ez da berezpetatzen bateres 100 metro tardiko distantzia hori, ez atxetik, es E, alboan, darduan askotan mugitzen naz bizikletan, de, kotxe abia dan patatzen den ere alboan irrespetatu, irrespetatu inolako distantxarik irrespetatu barik e, gainera, gerota gehiago m, argi daukat, Juan Biarna zela erditik ze askotan pues bazoaz erditi, baina ikusten duzu kotxe bat atxean da ez dut, bueno, pues jarriko naz, pizkate, eh, alboratuko naz, horrela pasatuko dau, eta ez dakit, konbibentzia hori errezte arren. Errezte arren, zer, nire bizitzarekin ez dute errestuko Sentitzen dut, baina eh, hemen izitu zioak, hart benetan, eskua hartzen ez, ez duten bitartean, nik erditi joango naz. Bizitza salbatzeko aldoten neurrian. Eta oso triste eta oso mala ustean dia. Mala ustean dia. Gainera kale horretan, eta udaletzekoan badakitez, e, e, e, esan da dago, gure aldetik ere, kale hori zein arriskutsua den. Eta kale horretan jarraitu dute, be, be, berro eta zera topea jartzen, baina hor pasatzen dira, juaten bazara pizkabat beranduago, behatxetan edo rila, pues animo, muebete. Eta esarik sartzen... e... Ez aitez bururatu sartzea horre karril busetik. Zerokos busak ere, bueno, ff, zutan, zureatzean. Bai. Jo, eskolako neurriak beste diri eta egiten direla karril busak, e, taksi eta bizikleta. Amen ez da egiten. Ite mandan alaputa jungla, jo. Eta parkatu, baina ez benetan zutan jartzen da zela. Bai, egia zan, horrein e, dela... O sea, le, lege, lege, le, le, legislatura onen azideran Egon ginen egin genuen perporsamen bat olai, Mapa berri bat bilborentzako, bilborentzako Eta kale horretan esan esaten genuen jarri behar zela bidegorri bat astuna eta ari narkitzu adalako Eta lekurik badago horretarako Murriztu behar ditugu e, o sea, Un guneak edo lekua kotzen txako ba, vale, Murriztu egiten da Baina egiten duzu bidegorri esate baterako hori e campo volantiña bat eta gou da kasolekurik eta egiten duzu hori zergatikes eta ordun seguro izango litzateke baina ez da egin ez dute horreta sitze nahi, nai e, udaletxekuek ezta jarri nahi dute kotxeekin nola link e, hori da aviadura handiko e, kale nagusi bat eta trafikoa ezin da moteldu ezin da bai hori da gauza. justu eskina horretan ere bai azten da edo badago bidegorri bat Baina bide gorri horretan sartzekorik ez dago. Dago pentsautan hola bait, e, gorantza joteko hau da sabino horitik gora e eiteko, baina baita ere, egin zuten ere, ez zuten ezta semafor hori jarri, ez gurutza bideri jarri, ez ezer, osea, ez goen, zinen hona, eta orain zer. Hordun, ez dago, karo, ez dago zeinaderik, ez dago, emendik joan daitekela bizikleta bat, ez, ez dago hori. Kaltzan jun behar dugu bai, baina, karo, ez padigute edo espadute jartzen zeinalerik, oiartsunik, ez dakizer gu hortik ibiltzen garela ezateko, bazkenian nala kolestripua gertatzen dira. Ni hunkituta gertu nazgargo izian, egia esan. Egia esan, e, alde horretatik e, gogorra da eta, eta egun berean, hiri e, berean, e, bizikretan ibiltzeak e, zer pentsatu ematen du. E, pentsatu ezagun bihar jende asko e, batuko dela e, konzentrazio deialdi horretara, e da, udaletxe udaleteraino baina zein da Biziz bizi elkartea en Aldarrikapena biar Bueno, pues Aldarrikapena jarai pues, orain arte san doguna ka 30 e, 30 e, velocidad de tope a kaleak e esiketa ez, ona eta ga, e, gaur edo atzo edo noiz ezaintzun dut Eudaletxak ari da, la panfletutxo batzuk e, banatzen, espaloitik eze biltzeko, pues, bal, espaloitik, espaloia ez da gure lekua espaloia oinintzako da. Eta niri ze guztatzen espaloitik jutia. Baina, jarri ere, olako panfletituak ere erabili, eta gidari be banatu, esanez, e, bat tardiko, e, distantzia mantendu behar dela, esindu zula aurreratu zirrendulari bat e, a 50, Zerrundirari bat aurratzen duzunean, mogitzen da oso, eta holako e, eziketa ez dala? Ez da emoten. Eta ez dauka daukaten nolako mm, e, zelenten señorik e, e, egiteko, antxaban ez? Zer, bakarrik banatzen dituzte e, panfletuak eta pilo badiru gastatzen dute horretan, ba multa jartzeko, e, e, e, debekua egiteko, beti da debekua, zute egiten positibuan eser. Joazen gendea, joazen eziketa bat egiten denok alik eta hoberen elkarbizitzeko, es, hori es da. Epiñiko ditu tamen epiñiko ditute bizikleta batzuk que vayan por acera multo ez da Oso iruditzen da oso politika eh Ne, bilotar petopetoa naz, baina gustatuko letxai dake donostiar bat izatea edo gazteiztar bat izatea, egia zan. Ose, aspaldi da nek eta ikusten dudanean, zer dagoen eta nola ibiltzen zaren bisikleta batekin. Eta nola ikusten dituzu zonalde oso handiak oso motelduak. dudak. Ezo horreita, ezo horreita, ezo horreita, horreita, horreita, horreita, horreita, Eta ikusten dituzu e, iribide edo kale harinetan edo kale handienetan dagoela bidegorri gorri honbat eta guzti hori hemen bilbonez daukagun hori ni benetan inbidia izugarria daukat. Eta hemen bilbok izan du aukera hori, esan du oportunitate hori azken, azken hogei hogeita boz urte honetan eta ez du ezer egin. Hori da, e, amorra, amorra, amorrua ematen diguna. Ba, ideia horrekin geratuko gara, eh, gazteiz eta donostiari begira, eta baita beste herri txikiago batu ere bai, eta eraberean, ba, biharko deialdea eginez, kantu bat entzun, eta benetan mila esker gaurkoan, gaurko egun triste honetan, irratira orgiltzeko zailua egiteagatik, ideia eta kezka horiek gurekinko partizagatik, eta jakizu hemen beti izango duzuela, bide gorri bat eh, zuen asmoak eta ideiak, eh, Zaudetelak ematiko, mila esker. Vale, zuri Erori izeneko kantua entzun dugu izar kantu bat eta berez erori gara gaurkoan guztiok Bilbon eta beste hiri batutan bizikletan ibiltzekaren guztiok, erori gara oharkaban. Eta bat irene zapaldu egin du kamiil bateek eta hil. Eta oso egun gogorra da benetan hirian bizikleta zibili nahidunarentzat baina berez, Mugitu beharra dago, bateti bestela joan nahi dugu, lekuetara heldu eta modu sano batean, ekologikoan. Mugiko hortasunean bultzada egin nahi badugu, bizikleta aldarrikatu behar dugu, orain arte aldarrikatu dugun bezala. Pentsa dezagun, gaurko gertaera latzonek, balio besa gogueta egiteko, Bizikkleten eta onbiliko ortasunaen inguruko plan integral bat gauzatzeko, eta ekintza propagandistiko turistiko eta handiman diojitatik aatago benetako bizikkletanzako mapa ibilbide politika bat. Eta gukere deialdia hengo dugu, bide gorritik birrati emankizun honetatik, bihar bizikletak eta erropa beltza hartu, eta zabino harana eta autonomia kalek bat egiten duten leku horretara, arraztaldeko zazpireta nurbiltzeko. Eta handik, izilik eta morruz, baina aldarrikapen argi batekin, oinez eta bizikletak eskuan direla, o a la protestan Uuda leche Gasteak ono denageroko Beharba egun batez, baina egun zertako Posibilitatean, infinitatean Itotzen du fatalitate ERABAKOITZA ERABAKI BATEN TA HORRAXIKO GIRA ZAHARTZEN ERABAKI BAKOITZA LAGUNDUA BAITA DAMU BATEZ BATZUTAN Dolumin batez bestetan. Eta solazaldi aparta izan dugu, proposamenak eta letxe txarra alde batetik, aurrera egiteko gogoa eta bilbo bizikletaz bizitzeko ilusi hoi hamet hori beste hiri batzuetan bezala, beste Euskal Herriko zein inguruetako hirietan bezala ibili nahi dugulako, pentsatzen dugulako garraio bidea proposa dela bizikkleta batetik bestera mugitzeko osasungarria delako ekologikoa gardia. eta hiri bati bestelako martsa bat ematen diolako bizikletak eta bisikleta zalek gorritik ez gara nekatuko esaten bide gorritik joan nahi dugu bide gorritik ibili nahi dugu eta eskerretik joango gara aurreantzean ere segundo eta nikerè o you dut munduak astun banau luronek Zerbait beharko dut. Bentzat euritanten artean illargiak erakusten duen aurpegiaren aurrean eskatzen diet, Oh you gotta see the side guy do it. Bide nagar zat Ba, mugikurtasun hori aldarrekatuz, bidegorriak eta bidegorrien mapa benetako bat eskatuz, segurtasuna eskatuz, errespetua eskatuz, oinezkoekin batera aliatuz, sintarrietan espaloietan, kaleetan, errepidean, kaltzadan, kotxeak, bizikletak, oinezkoak begirunez izango dituen hiri bat nahi dugulako, Ba, Bilbon aldarrikapen ozen hori gauzatuko dugu eta gu bai, guk bizikletan jarraituko dugu eta bide gorritik jarraituko dugu irene izan dugu gogoan, izango dugu aurrean zian ere eta gure bideak jarraituko du bide gorritik, nola ez ba? Aspertuko aiz lehen nago, lagun denekin. Estat fitz meta essions a shirt-a. Respaldum,τοen pulver Ira,ик, Alcoholen arren dune, bulla, meu itzaia duda da Harrri batea inora Baina ez du zertan etxi zure egen dutalka biddegorrian azalka, zorragarrian